Întoarceți-vă unii la alții, urați-vă la mulți ani Și poate v-ați mai salutat Dar în, în spate, în față Spune la mulți ani, Happy New Year Pentru cei care nu vorbesc românește La mulți ani Cum se zice pe ungurește? Cine spune pe ungurește? Nu, cum se zice pe ungurește? Cine pe Zic un maghiar să zică că eu pocez Nu, no, ați văzut și voi Bun Mai este alte limbi care nu au fost reprezentate până acum Ceva, slovaci Slova engleză, am zis Happy New Year. Vedeți că la toți no -tot timpul ne urăm an fericit. Ei vrem să fim fericiți în anul 2009, nu? În fiecare an asta. Fie că cine vrea să fie an nou trist. Cine zice an nou trist? Nu e nimeni an nou trist. Sau an nou nașpan, nu e nimeni. Cine, ce urare aia, că e ai trage o palmă, taș din gură. Așa că toți vrem să avem un anul fericit și vă doresc și eu la toți un... să fiți fericiți în anul 2009, să zâmbiți mai mult. Să aveți fericire tot mai mare Sper că v-ați distrat Cei care ați fost cu noi Noi ne-ați bine aici de la Revelion Ne-am distrat Acum, duminică, noi vom Vom cere sugestiile voastre Vedem ce credeți voi că trebuie să facem Pentru anul viitor, să ne distrăm și mai tare Să fie fain V-a plăcut spectacolul Al lui Boboc și al lui Cipri Ei au fost cu petărzile Era să explodeze acolo Pe, pe tirul ăla. Au uh, fost uh, fain Am avut de fapt, două show un show aici și un show uh, era acolo Nu știu care orbă bă, bă orice, Nu știu unde a fost, dar oricum a fost tare Am găsit niște chestii, niște uh, două chestii care aș să să citesc înainte să vă spun ce am eu pe inima astăzi ce că un băiețel privea atent la un preot care repara gardul de la grădină de ce mă privești așa de atent, fiule, îl întrebă preotul? Vreau să aflu ce zice un preot când își dă cu ciocanul peste degete. Și am mai găsit ceva, zice, de câți baptiști e nevoie să pună un bec? Și baptiștii zic, nu scriem Biblie despre niciun bec. De câți pentecostali e nevoie să pună un bec? Zece, unul îl pune și ceilalți nouă mustră, Duhul de Întuneric. Și. Uh, și ultima, ultimul lucru, o fetiță asistând pentru prima dată la o biserică a fost foarte impresionată de intrarea corului în sală. Cei care ați la biserică care au col, știți? Coriștii purtau robe de cor, s-a întors speriată spre bunica și a întrebat-o, sper că nu predică toți, nu-i așa? Credea că toți sunt preoți. <ră> no, bun, haideți să deschidem astăzi la, la Filipeni, capitolul 3. Petrece cât timp, câtva timp în cuvântul Domnului, după care mergem la cafe, nu știu, sami, și Anca cred că au pregătit ceva acolo ceva ai cald cât e, e ceaiul cald? uleiul 50, nu știu cât e ceaiul cald Sami unde e sami? Ce face Sami? mănâncă așa cum a? el mâncă toată mâncarea înainte să ajungem noi filipeni cum e să mergi înapoi la școală? e fain? Eu am că studenții, au încă cei care sunt studenți, uh, aveți parțiale deja în prima săptămână. E fain așa. abiați uh, ieșit din, uh, din uh, sărbători și direct parțiale. Bine, bine Filipeni, capitolul 3, începând de la 12, citesc până la 14. Ați zis, Filipeni, la mine în Biblie e 1153, nu știu unde e la voi în Biblie. Așa e și la voi. Extraordinar. Filipeni 3, de la 12 la 14. Pavel scrie, bisericii din Filip, și spune așa, de Duhul Sfânt, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Ați văzut? Un singur lucru face. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte,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 îți mulțumesc pentru seara asta, prima seară de tineret din 2009. Să mulțumim, doamne, că suntem adunați așa de mulți tineri aici pentru prima seară. Îți mulțumesc pentru fiecare tânăr care este aici. Doamne, știu că unii se gândesc de ce sunt aici, dar doamne, știu că tu ai programat ca fiecare persoană care îi iasă e să fie aici. Nu este nicio coincidență. Îți mulțumesc că, doamne, în această seară îi vei vorbi fiecărui tânăr. Și mă rog, doamne, ca să te folosești de mine, mă rog ca limba mea să fie ca pana unui scritori, susit în mâna ta. Și mă rog, Doamne, ca astăzi cuvântul Tău să aducă rod în viețile noastre și mă rog ca Satana odată ce noi plecăm de aici, să nu ni fură. În numele lui Iisus Hristos, mă rog, și toată lumea spune. Amin, amin. Nu știu cum priviți voi 2009, nu știu ce așteptări aveți voi de la 2009, dar un lucru pot să vă spun de la început este, dacă nu te aștepți la nimic să se întâmple, nimic nu se va întâmpla. Dacă nu te aștepți ca 2009 să fie un an fain, să fii mai fericit, nu vei fi mai fericit. Dacă nu te aștepți să se întâmple ceva, nu se va întâmpla. Așa că te întreb astăzi, înainte ca să și să pornesc să vorbim despre ce faci tu cu 2009, vreau să te întreb ce așteptări ai tu de la anul 2009. Cum privești tu 2009? Cum te uiți la el? Ți-i frică de el? Abia aștepți să vină să deruleze? Cum privești tu 2009? Ce așteptări ai tu de la 2009? Mulți dintre noi ne uităm, ne lăsăm copleșiți de circunstanțe, de ce se întâmplă în jurul nostru și ne pierdem perspectiva, ne pierdem ideea pe care vrem să o realizăm și devenim supărați. Supărați sunt Doamne supărat. Nu știu ți ați auzit melodia aia. Și când sunt supărați sunt Doamne supărat. Florin o știe cel mai bine. Și dimineața când te trezești începi să cânt supărați sunt Doamne supărat. Și în seara asta vrea, aș vrea să vorbesc, aș vrea să vă schimb uh, modul în care gândiți cu privire la domino și foarte important este cum începi un an. E foarte important. Exact așa cum e foarte important cum începi o cursă. Câți dintre voi ați alergat uh, în școală la o, ceva cursă de atletism? Ceva? hai să vedem. Bun. Lăsați măle jos. Câți dintre voi ați ratat startul și ați avut un start prost la una din aceste curse? Mâna sus. Bun. Aceia, țineți mâna sus, aceea care ați făcut o greșeală la început, știți bine că greu te redresezi. Așa e sau nu e așa? Greu te redresezi. Sau dacă faci o prostie la început, foarte greu te redresezi. Eu v-am mai spus o întâmplare în care eu am fost la o convenție de școli creștine când eram în Statele Unite și am, am alergat la o alergare de uh, rezistență, mai ți-mi minte uh, câți mii de metri, dar uh, câți mii de kilometri, nu mii de kilometri. Uh, și. Unul din lucrurile care foarte mulți au făcut prost la acel start, uh, au fost, cred că vreo 200 care am participat la acest concurs, au fost faptul că mulți au început cu prea mare elan cursa, fără să-și dăseamnă că trebuie să o și termine. Deci așa au alergat foarte tare, 200 de metri, după care și-au dat, uh, uh, ori scos, nu mai era aer în plămâni, acolo erau toți pe jos, uh, pentru că nu mai nu au avut destulă rezistență. Foarte important e cum începi. Foarte important cum începe. Pentru că atunci când începe o cursă și dacă începi cu uh, uh, ai un început bun, ai șanse, să, ai șanse să câștigi și să realizezi ceea ce ți-ai propus, să câștigi. Acum, majoritatea dintre noi, când e vorba de viață, toți am vrea să câștigăm în viață. Cine ar vrea să piardă, nu? Sau oamenii, de ce credeți voi că chiar citeam în Capital, revista Capital. Citeam că cu toate criza asta economică despre care vorbește economiștii, știți care e uh, un domeniu, o arie în care nu se simte deloc uh, nicio criză. La jocurile, la loterie. La <laughs> loteria continuă să meargă pentru că oamenii cred că s-ar putea să câștig. Pentru că au speranța asta, știți? Uh, s-ar putea să câștig. Deci asta e continuă să investească. chiar dacă nu mai își cumpără parfum, dar ei Cumpără bilete la loterie, s-ar putea să câștige. Așa că în această seară, ceea ce am vrea să facem, am vrea să, să vă dau câteva sfaturi cum să încep tu anul 2009, să încep bine. Să începi să, să ai un rit în care alergi în 2009 și de la început să fii un rit bun. Pentru că după aia vă pot spune pe la jumătatea anului cum să te redresezi. Și asta e o predică, s-ar putea să fie cam la jumătatea anului. Cum să te redresezi, de avut un început prost... Vă duc în birou, hai să vedem cum ne redresăm Ai început prost, ai dat -o bar Hai să vedem cum ne redresăm Dar e mai greu să te redresezi decât Mai bine încep bine, nu e așa? Așa că în 2009 vreau să începem bine Primul lucru care vreau să Trei lucruri vă spun astăzi și încheiem lucru... Primul lucru care vrea să Țineți minte e următorul lucru Ca să începi bine în 2009 Să începi bine anul ăsta, să alergi bine Primul lucru este recunoaște valoarea timpului Recunoaște valoarea timpului unii dintre voi ziceți, am destul timp. Am atâta timp și vreau ca să, ca să vă explic așa, să înțelegem valoarea timpului. vrea să vă zic ceva ce am găsit mai de mult și poate ați auzit-o și voi, dar cei care n ați auzit-o și care ați auzit-o o veți reauzi din nou. Ca să-ți dai seama cât valorează un an, întreabă un elev care a rămas repetent. Cât valorează un an? Ca să-ți dai seama cât valorează o lună, Întreabă o mamă care a născut prematur un copil. Ca să-ți dai seama cât valorează o săptămână, întreabă-i pe, întreabă pe editorii ziarelor săptămânale. Ca să-ți dai seama cât valorează o zi, întreabă pe cineva născut în 29 februarie, care sărbătorește a ziua de naștere de la patru ani. Ca să-ți dai seama cât valorează o oră, întreabă doi îndrăgostiți care abia așteaptă să se întâlnească. Îl aștept de o oră, mor. Ca să-ți dai seama cât valorează un minut, întreabă pe un om care a pierdut trenul. Ca să-ți dai seama cât valorează o secundă, întreabă pe un medaliat olimpic sau pe un șofer care tocmai a evitat un accident. Dumnezeu, interesant e următorul lucru, Dumnezeu uh, nu are ceas pe mână. Nu știu cât uh, știți asta, dar Dumnezeu nu are ceas pe mână. Îmi pare rău să vă schimb percepția despre Dumnezeu. Dacă nu are un Rolex acolo, să uite tot timpul la el. Dumnezeu nu are ceas pe mână. Și vă mai spun ceva, Dumnezeu nu are nici calendar, el lucrează într-o altă dimensiune și anume veșnicie. Știu că e greu să ne imaginăm, dar imaginați-vă că și noi vom intra și noi în perioada asta, în, în timpul veșniciei, unde nu mai e timp. Un lucru care nu vom întreba în cer este următorul lucru. Cât e ceasul? Nu mai va fi întrebarea asta. Deci mai multe lucruri care nu le vom întreba în cer. Dar asta e o întrebare. Cât e ceasul? Altă întrebare care nu vom întreba în cer este de ce plângi? Zici că acolo nu va fi plâns. Va fi lacrimi, va fi bucurie. Dar unul din lucruri care nu le vom întreba în cer este cât e ceasul? Ei, dar aici pe pământ întrebăm cât e ceasul. Întrebăm cât e ceasul ne întrebăm ce zi astăzi, dar în cer nu vă mai întreba, pentru că e o veșnicie. Greu de înțeles, dar asta e adevărul. Dumnezeu a creat timpul. Odată cu timpul, Dumnezeu ne-a dat nouă această valoare a timpului. Acum, hai să vă dau un exemplu. Ce face un lucru să fie valoros? Hai să vă pun o altă întrebare. Ce face aurul, voi fetele care ceva de aur. Uite, diamant parcă asta, uh, nu zice. Ce face aurul, ce-l face așa de valoros? Dar de ce? E rar. Care merge, mergeți voi la voi la bunica să pați o groapă, vedeți dacă găsiți aur. Nu prea găsiți aur. Că e rar. Nu vedeți, de ce credeți că au venit romanii aici să fure aurul de la noi? Că nu l-au avut acolo unde au fost ei. Îmi venit la România, zic, furăm noi din carpați. Un lucru care îi rar întâlnit, de multe ori de multe ori valoros. De ce aurul e mai valoros decât fierul? Păi, uite la fier vechi, poți să cumperi cât vrei. Cuți acum kilo? 3 lei? 3,5 lei. 5 lei. Ei, dar cumpăr un kilogram de aur. Câți ne-am vrea să avem un kilogram de aur acasă? Sau să aibă bunica, că nu tu, să -ți lasă ție moștenire. Rar. Citeam astăzi, sau nu citeam, citeam pe Yahoo, mi se pare, că cei care ați intrat, v-ați dat seama că o bătrânică din Statele Unite a găsit o poză cu prima echipă de baseball din America. O pus-o pe eBay de vânzare la 10 dolari. Și-o primit atâtea întrebări, și au părut suspect. de ce atâția oameni întreabă de poza asta pe care ea o are? Și-o scos -o de pe eBay. Cei care nu știi ce eBay, eBay, cazie pe semănător. O scos-o de pe eBay și-o mers la un specialist. Și-o întrebat, de ce toată lumea întreabă de poza asta mea pe care am pus-o pe eBay? De deci, ce, doamnă, pentru că e foarte valoroasă. Adică? e deci, că e prima poză pe care o au a primei echipe de baseball din America, 1869. I-au pus-o pe eBay la 10 dolari Valoarea ei minim 100 de mii de dolari. și au găsit-o printre niște lucruri vechi. De ce e așa de scumpă? Că e rară. Nu mai s-a găsit alta. E rară. De ce e mai scump terenul din centrul orașului decât terenul din spatele grădinii de la bunica? Ce mai scump? Că la în centru orașului mai rar. Cât teren poate fi în centrul orașului? E rar. Cât teren poate aibă bunica în spate? A. Este mult teren. Cât timp ești tânăr, fiți atenți, cât timp ești tânăr, crezi că... Am eu timp. Asta e adevărul. Când ajungi ca mine cam la 30 de ani, mă opa! nu e chiar așa de mult timp. Eu cu Flore ce vorbim. Deci am ajuns la 30 de ani. O viață medie de om zice că e cam 75 la ora actuală, medie... Asta înseamnă că mai am încă 45. Oh, nu chiar așa mult. Așa că cu cât înaintezi îți dai seama că timpul e valoros. Și când ești tânăr, îl arunci. Și când ești bătrân, încerci să strângi de el. Când ești bătrân, iei pirule, să treci mai mult. Că cumperi vitamine. nu vedeți cum stau bunicii noștri la, acolo la farmacie în rând? Mai cumperi, mai dă... De... O la compensație. Ce-ar fi dacă acum, când am fi tineri, am înțelege valoarea timpului și l-am folosit spre binele nostru și spre binele împărăției? Ce-ar fi dacă n-am pierde? Și vreau să vă întreb astăzi, cum credeți voi că pierd timp tineri astăzi? Cum îl pierd, îl irosesc? Ce vreau să... Răspuns, poți să ridicați mâna. Cum? Zi, zi, zi, prin discoteci, așa, altcineva pe mes. N Acum, țineți minte, nu mesul în sine nu-i rău. Dar poți să pierzi mult timp pe mes, ore întregi, vorbești cu nimeni și cu nimic. Că nu m am Mă Sunt persoane care îmi spun, tu câți uh, ai pe my friends? Nu am așa mulți. Eu am o mie și... Cum poți face față? Cu o mie de prieteni pe mes. Altfel, al, alt, altfel. cum își pierd astăzi? Cum? Prin barul Așa? Somn? Somn? Dorm prea mult? David, zi? Jocuri. Jocuri. Pe Mirc? Mai merg? Mai merg oamenii pe Mirc? Merg. Așa că, ai, acum vreau să vă întreb un lucru. Vă întreb eu pe voi. Acum, cum, cum pierd tot timpul? Cum pierd Cum Că am auzit așa, pierd cum îl pierd tine. Hai să vă dau uh, un exemplu. Acel timp pe care l-ai putea, l-ai folosi îl folosește acum două ore, trei ore stai pe mes, îl pierzi ai putea să faci ceva să investești în viitorul tău dacă vrei să te faci un programator de ce nu faci un joc tu, tu să-l faci jocul ăla și de-alea prezintezi să joace, măcar să pierdă timpul pentru binele tău fă ceva constructiv îmi aduc aminte când am zis că cât timp a stână ar vrea să investesc în mine și am început să iau lecții de chitară, lecții de pian. Am zis că nu vreau să-mi pierd timpul, că îl puteam pierde și eu toată ziua la basket, că plăcea mult basketul, am făcut și eu sport și m a plăcut mult sportul, dar am zis că vreau să, vreau să folosesc timpul pe care l am pentru a împlini scopurile lui Dumnezeu în viața mea. Și odată ce am știut ce vrea Dumnezeu, am început să investesc în alea. Și astăzi știu să cânt la chitară, la orgă. Știți de ce? Pentru că au fost un timp când eram adolescență am zis că vreau să investesc timpul, în loc să pierd timpul, vreau să-l investesc și să-mi dezvolt abilitățile. Așa că vreau să te întreb cu ce, pierd, cu ce ai pierdut timpul timp în 2008 și n-ai mai vreau să mai pierzi în 2009. Pentru că ar fi păcat să mai pierzi încă un an. Ar fi păcat. Ce faci tu cu 2009? Eu vreau să, vreau să spun că de la început. Decide să investești timpul la care îl pierzi, aiurea. Să-l investești în ceva constructiv în viața ta. Să investești în calitățile tale. Știi să cânți, pune-te și cânte toată ziua. Am chiar toată ziua că nu poți, da. Investește timp în abilitățile, Dezvoltăți ți talentele tale și să pictezi. Pictează mai mult. Amin? Valorifică timpul ăsta. Timpul ăsta e prețios. E rar. Al doilea lucru care vreau să vă zic e. ieși din închisoarea trecutului. Pavel zice, uitând ce este în urma mea. Cuma mulți tineri intră în această închisoare a trecutului și nu mai ies afară. Și acestui lucru îi vezi că îți legați, îți paralizați, nu pot face nimic. Unul din lucrurile pe care Dumnezeu ne le a dat nouă e abilitatea de a ne aduce aminte. Cum unii suntem mai uituci, eu sunt unul de la că sunt mai uituc. Dar nu uit lucrurile alea importante Uit unde pun cheile Căci de astea micuțe Uit unde îmi las anumite chestii, hârtii Uit alea Dar nu uit anumite lucruri care pentru mine sunt importante al nu le uit Unii suntem maiutugi Dar toți ne aducem aminte Și acum Această memorie pe care noi avem Poate fi prietenul nostru sau poate fi dușmanul nostru Când îți aduci de aminte de 2008, începi să plângi? Nu-i prietenul tău, memoria. În timp ce te aduci de 2008, începi să râzi? Îi prietenul tău dom -ă, memoria. Pentru că s-ar putea, când te gândești la 2008, acum s-ar putea să ai și amintiri plăcute, s-ar putea să ai și amintiri negative. Și problema e că acele amintiri negative te ține închis. Și până nu le rezolvi, este închis în această închisoare a trecutului. Și unii oameni, ceea ce fac, văd că ceva nu e în regulă cu ei și ce fac ei? Apelează la un psiholog, un psihiatru. Ceva nu e în regulă cu mine, rezolvă-mă. Spune și tu începi să spui. Și un lucru trebuie să spun ca să iești afară din închisoare, pentru că închisoarea trecutului e închisoarea asta vinovăției. Și ai făcut prostii și până nu primești iertare te simți vinovat? Conștiința ta te mustră? Și Pavel zice, uitând ce este în urma mea. Ca să poți să alergi în 2009, să fie un an fain, vă trebuie să uiți 2008, trebuie să-l rezolvi, trebuie să vii să-ți iertare de anumite păcate. Hai să vă dau un exemplu, Pavel. Pavel e o fost o rușine de multe lucruri pe care l-a făcut. și ce a făcut Pavel. Pavel omers unde se întâlneau creștinii, i-a prins pe oameni cu forța și i-a închis. Urmau să fie persecutați pentru că erau creștini. Pavel, cu autoritatea lui, o persecuta biserica. Și-a fost de acord să fie persecutați oamenii. Așa că el, când se gândea la trecutul lui, se gândea, wow, eu am condamnat oamenii la care eu predic acum. Eu i-am trimis în închisoare. Dacă el de fiecare dată când se trezea dimineață, se gândea la faptul ăsta, bă, sunt un om teribil. Și el și zice, sunt cel mai mare dintre toți păcătoși. Eu și zice. Deci ne zice un lucru, uitând ce este în urma mea. Trecutul e trecut, mai poți să schimb nimic. Nu ne-ar place nouă să mergem în trecut și să reparăm anumite chestii? N-ar fi fain? Ca idee teoretică e super fine, nu? Dar poți. Nu poți. Nu poți. Dar poți să faci un lucru, poți să-l rezolvi Și să ieși afară Din închisoarea trecutului Și să fii liber Și e să fii liber Să nu mai ai nicio povară Să nu mai ai fi legat în lanțurile trecutului Și e să fii liber Dacă vrei să începi cu bine 2009, N-ai cum să-l începi N-ai cum să ai un start bun Dacă ești închis în lanțurile Închisorii din 2008 N-ai cum să rezolvi 2008, 2007. Nu știu cât de departe trebuie să mergi tu, dar trebuie să le rezolvi ca să fii liber, să alergi. Și-a că în seara asta vreau să-ți dau ocazia să rezolvi problema asta închisorii trecutului tău. Ca să poți să bine în 2009. Și al treilea lucru care trebuie să-l faci, al treilea lucru care trebuie să-l faci ca să începi, ai un bun început în 2009, este să... Stabilește o prioritate în viața ta. Să stabilește o prioritate. Acum, Pavel zice în filipeni aici și urmăriți-mă să vedeți ce scrie el. Spune așa. Dar fac un singur lucru. Fac un singur lucru. El avea o prioritate. Fac un singur lucru. Pavaroti? Înainte ca să se dedice în întregime carierei sale muzicale, a fost întrebat de, a fost la Taică să o și-a spus, tată, nu știu ce să fac, tată. Aș vrea să fiu și profesor de muzică. Pentru că îi plăcea să fie profesor de muzică, dar, tată, aș vrea și să devin un cântăreț celebru. Ce mă sfătuiești eu să fac? Și că să o zic mai... Eu nu știu, el nu era așa de educat, Taică să o zis, eu știu un singur lucru, ma nu pot eu să-ți dau sfaturi așa de sofisticate, dar eu știu un singur lucru. Nu pot sta pe două scaune. Trebuie să-ți alege unul pe care vrei să stai. Și pe la stai bine pe el. E important în viață să ai o anumită prioritate. Fac un singur lucru. Să ai anumite priorități în viață. Ce vrei să faci? Trebuie anumite priorități. Ce vrei tu să faci? Fac un singur lucru. Acum asta nu înseamnă că Pavel a tot făcut a Un singur lucru. Ea se trezea, un singur lucru făcea. Nu, Pavel a făcut multe lucruri. Să vă dau exemplu. Ce a făcut Pavel? Pavel a predicat multe predici. Pavel a scris multe epistole. Pavel a înființat multe biserici. Pavel a făcut corturi. Pavel a făcut multe lucruri. Dar el le zice în Filip, fac un singur lucru. Adică ce înseamnă? Asta e prioritatea mea numărul unu. Asta e. Un singur lucru fac care e cel mai important. Și ce spune? Alerg spre țintă. Uitând ce este în urma mea, în sfârși, alerg spre premiul chemării. Asta fac. Cerește. Acum, în 2009 a trebuie să stabilești anumite priorități. Ce vrei să fie pentru tine prioritate? Adică să-i dai timp să te concentrezi asupra lui în fiecare zi. Un profesor o clasă de studenți la materia administrarea timpului. Time management a venit în față și a adus un borcan. Un borcan mult mai mare ca paharul ăsta. l au pus în față și lângă borcan lângă a adus 12 pietre. Pietrele erau cât un pumn de mari intrau pe gura borcanului. Și în timp ce toți uh, erau atenți, au spus, ok, v-am vorbit destul despre administrarea timpului, acum urmează să dăm un test. Și testul e simplu, că testul e oral. Toți, ok. Și profesorul în timp pune borcanul pe masă și ia câte o piatră și o bagă în borcan. Ia a doua, treia până a doua, și exact, o, o umplut borcanul cu cele 12 pietre. Și întreabă pe toți studenții, auziți? E plin borcanul? Toți. Da. Deci ce nu e adevărat, nu-i plin. Se pleacă jos su-masă și-a ia o găleată cu pietriș. Ia acolo o și toarnă pietriș. Scută borcanul ca să intre printre pietrele ale mari. Și după ce au băgat pietrișul printre pietre, întreabă pe studenți. No, e plin borcanul de la Nu, e plin! Foarte bine, zice. Se pleacă sub masă și mai ia încă o găleată cu nisip. Ia lopățica și umple între pietri și pietre, mai bagă nisip. nisip. Trebuie din nou. Fiți atenți, zice. asta e test. E plin borcanul. Toți. Nu no, plin. Corect, foarte bine. Ia unul cior cu apă. Părnă apă în borcan. Se umplă până la maxim. Întreabă studenții din nou. E plin borcanul? Toți studenții. Normal, acum e plin. Foarte bine. Dar zice, care poate să spune morala ilustrației? Un student mai deștept se ridică de acolo din spate. Știu eu, do profesor. Spune. Morala ilustrației este următoarea. Indiferent cât de plin e programul tău, tu nu poți băga mai mult. Tu nu poți face mai mult. Indiferent cât de aglomerat e programul. Să uite, profesorul alea și spune greșit, stai jos. Zice, morala ilustrația este următoarea. Dacă nu pui prima dată pietrele mari, niciodată nu se le mai pui. Că după ce torn pietrișul și nisipul nu mai e cum să le bage înăuntru. Ce înseamnă asta? Pietrele ale mari reprezintă prioritățile. Ce vrei neapărat să fie în tău? Că după ce pui celălalt nu mai intră. Dau un exemplu clar pentru viața ta. Ce o piatră care ar trebui să existe în borcanul vieții tale zilnic? Știi care ar fi una? O daie de rugăciune. Din tău care îl cu Dumnezeu. Asta trebuie să fie una din pietre care pui acolo. O altă piatră care trebuie să fie acolo anul ăsta în fiecare zi în borcanul zilei tale. Știi care ar trebui să fie? Citirea Bibliei. Aia ar trebui să fie acolo primordială. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. O altă piatră care trebuie să fie acolo Când e vineri seara O piatră care trebuie să fie acolo seară seara de tineret Nu altă petrecere, nu bowling Nu tenis de masă, nu ping pong Trebuie să fie o seara de tineret Deci după ce pui toate pietrele ale Priorități în viața ta, după aia mai vezi dacă mai, Ce mai intră, cât pietrici mai intră Cât nisim mai intră, fă dacă ai timp Dar pietrele mari Pune-le acolo Pune-le acolo Pentru că dacă nu le pui din viața mai personală, zic, dacă nu am decis dimineața să le pun pietrele mari, nu am mai avut loc în borcan. Nu mai avut loc. Nu vi s-a și vouă? Când nu le pui la început și nu decizi că alea vor intra prima în borcan, nu mai au loc. Că se umple cu nisip și cu pietriș borcanul. Se termină ziua și e plin borcanul. Că într-o zi ai numai 24 de ore, din care 8 ore dormi. Câte mai rămân, Vlad? Nu așa multe. Primul lucru care ține minte, valorează timpul. E o valoare care tu l-ai. Nu pierde, nu-i răsi. Vedeți, uitați-vă, fiți atenți. Aia a fost un moment, nu mai se întoarce, l-am pierdut Altul l-am pierdut. Nu mai vine înapoi. Și altul. ăla nu mai vine. Și l-am pierdut? Și l-am pierdut. Nu mai vine înapoi. L Am pierdut. Al doilea lucru, ieși afară din închisoarea trecutului. În seară să vreau să dau ocazia. Să ieși afară, să, să fie iertat de orice ai făcut în 2008. Poți să ieși afară, să fii liber. Și al treilea lucru, stabilește prioritatea. Pune pietrele mari în borcanul fiecare zi. Pune-le acolo. Alea ale importante care nu te poți lipsi de el. Pune-le acolo. O piatră mare e școala. Când mergi la școală. Amin? Asta că nu ai voie să chiulești. Dacă pui acolo piatră mare primată, mă, mă, duc la școală. Din tineri am mai mult merg pe malul creștului decât la școală. Și vânează rați acolo. Nu să rația, vă spun eu de pe acum. Ce faci tu cu 2009? Știi când decizi ce faci cu 2009? Acum, la început de drum. Acum, la început de drum, decizi ce vei face cu 2009. Vei lăsa lucrurile doar să curgă, așa, să pună toată lumea nisip, apă, în borcan, cum vor ei? Sau tu vei avea niște priorități și nu vei pierde timpul la anul ăsta? Vei face din el ce mai bun an pe care ai vă. acum. Eu asta mă rog să fie haideți să ne rugăm. Tată, mă rog pentru fiecare tânăr care e aici, mă rog pentru fiecare tânăr care a auzit mesajul din această seară, mă rog, Doamne, ca Tu să faci mai mult decât eu pot să cer, mai mult decât eu pot, Doamne, să zic. Mă rog ca fiecare tânăr să-și dea seama, Doamne, dacă până acum a pierdut timpul, mă rog, Doamne, ca Tu să-l ajuți să, să nu mai piardă timp aiurea, ci să-l folosească constructiv. Că sunt tineri, Doamne, aici care încă trăiesc în închisoarea trecutului. Și sunt păcate care atârnă, poveri care atârnă peste viețile lor în seara asta și o să le dai puterea să-și mărturisească păcatele, să fie liberați. Și al treilea lucru, Doamne, care mă rog, este ajută-i, Doamne, să-și facă anumite priorități în fiecare zi. Să stabilească priorități și să le pună acolo în borcanul zilei. Și mă rog, Doamne, ca fiecare să-și dorească în anul 2009 să fie mai aproape de tine. În anul din 2009 o să alerge spre premiul chemării cerești, fiecare să-și împlinească destinul pentru acest an. Chemare care te ai cu ei în numele lui Iisus, mă rog.